السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ الله السماع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوة سنة بسنته Ila fatihah Al-Fatihah Al-Fatihah Al-Fatihah al yang dimuliakan Allahu Anza wa Jal Al-Mu'adzin Ya, Kita kata macam biasa Memanggil kita Tapi dia bukan Ucapan biasa Bukan sekadar suara Dari manusia Sabi ini panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia bermula dengan Allahu Akbar. Itu panggilan bagi mengingatkan kita tentang suatu urusan. Yang ketika Rasulullah SAW alaihi awal ma yuhasabu bihi al-'abd yawm al-qiyamah adalah solat. Bila azan dikumandangkan maknanya solat hendak didirikan. Serta doanya Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at Bagaimana Islam ini Bukan milik satu bangsa Saya tak boleh kata Islam Milik orang lain nah, Agama lain milik Kawam sekian Agama ni ah, Kawam ni punya Begitulah azan Azan bukan milik orang lain Tapi azan Allahumma rabbaha dihid ga'watitam Ya Allah zat Yang memiliki seruan yang sempurna ni enggak ada melainkan ada Allah Subhanahu wa taala dan nabi dan kemudiannya dalam doa tadi selepas Allahumma Rabbah hadhihi da'wati tamam was-salati al-qa'im di kumandangkan untuk memberi waktu salat sudah tiba dan sebaik-baik nabi sebut tadi perkara pertama urusan pertama yang akan diihasab di dikira itu. Pada hari kiamat adalah as-solah. Jadi mudah mudahan kita bila kita diingat macam mana sibuk sekalipun Tinggi mana pun tanggungjawab kita maka datanglah untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala pada satu urusan yang dalam istilahnya dalam ilmu fiqh disebutkan amrun mubtatahatun bitakbir. وَمُخْتَكَمَتٌ بِالتَشْلِيمِ iaitu ibadah yang bermula dengan takbir, dengan Allahu Akbar dan berakhir dengan tasbih dengan syala dan lagi khusus untuk waktu subuh macam biasa kita ingatkan السَّلَاتُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْرِ mudah-mudahan pagi yang penuh dengan keberkatan ini kalau yang sewaktu dan subuh itu dan kelumpur dan kawasan yang sekelilingnya. Mudah-mudahan eh, bagaimana kita selesai mendirikan solat subuh ini itulah kita doa saudara-saudari kita muslimin muslimat baik yang di sekeliling kita mahupun yang jauh daripada kita berjaya melaksanakan eh, as-salatu khairum minan naum dan dalam matan arbain hadis yang 40 yang disimpulkan oleh al-imam an-nawawi al pada hadis yang ke-34 yang mana nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis kursi itu pesanan dari Allah subhanahu wa ta'ala numanakat Allah Dalam hadis ini tadi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma kita perlu kita berhajat kepada kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala inside the human being buah hati kita pasangan hidup kita anak, tinak, durian, keturunan kita yang kita cintai yang kita sayangi kita amat berhajat pada kasih Allah subhanahu wa ta'ala dan sebab itulah Al-Quran dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah Zaiyam ar rahman dan ar rahim Jika itu Allah berfirman dalam hadis kursi tadi, عَبْدٌ بِشَيْ بِشَيْ dia tadi siri. Walaupun terlalu banyak. Allah bersifir mana lama dia fikir siri. Walaupun terlalu banyak. Allah bersifir mana lama dia fikir mana lama dia fikir dia fikir siri. Walaupun terlalu banyak. Allah bersifir mana lama dia fikir siri. Walaupun terlalu banyak. Allah bersifir mana lama dia dia fikir Melaksanakan apa yang aku fardukan. Aku wajibkan. Maknanya bila kita selesai. Kita ucap Alhamdulillah. Selesai aku. Mengerjakan solat. Alhamdulillah. Selesai aku membaca Al-Quran. Alhamdulillah. Selesai aku mengerjakan ibadah. Hadiah. Alhamdulillah. Selesai aku mengerjakan ibadah puasa ramuan. Itu contoh-contoh. Yang mana kita selesai Alhamdulillah Cukup nifat Hawl Untuk harta ku dan aku keluarkan Zakat pada Saya ucap Alhamdulillah Kenapa Kerana Selesai saja Once we finish okay. Selesai kita mengerjakan Satu-satu Keparduan Kewajipan Maka kita dapat Kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala Yang tak ada tuluk banding Yang mana Kasih sayang Allah ini Bila kita selesai Berdasarkan hadis kursi Bila kita selesai mengerjakan sesuatu Yang diwajibkan oleh Allah Dia tidak boleh Disamakan dengan perkara yang sunat Kalau yang sunat tu yang kedua Sehingga datang Kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala Yang kedua Pada peringkat yang kedua itu tadi Bila kita mengerjakan Yang disebut dalam hadis kursi Ini juga sambungannya Nawafin itu perkara-perkara yang sunat Yang kalau difikirkan Tak payah buat pun tak takpe Tu bahasa kita senang Dan, Tak payah kuasa sunat pun tak takpe Kerana dia sunat Dia tak payah wirik Panjang-panjang pun tak takpe Dia sunat Tak payah baca Al-Quran Kenapa gunakan tak payah eh, Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam hari kursi Directly talk about love From him From the almighty Allah subhanahu wa ta'ala To all of us eh, Sebagai hambanya Jadi mudah-mudahan eh, Kita doakan Terbiasa dengan Keberkatan seruan azan eh, Kita suruh umat Islam Berjaya melaksanakan eh, Kefarduan yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan itu mudah-mudahan Tak ada siapa-siapa di kalangan umat Islam Dapat murka Allah Sebaliknya dapat kasih syayang Allah subhanahu wa ta'ala kerana kejayaan mengerjakan keperduan tadi khususnya Tuan Imah yang saya masbuk tadi tapi tersempat mendengar firman Allah subhanahu wa ta'ala dari surah Al-Fil yang merupakan salah satu daripada mu'jizat tanda kemu'jizatan Al-Quran tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala bukan sahaja pada burung yang disebut wa ababi. Allah sebut buruh dan Allah subhanahu wa ta'ala namakan sebagai ababi dan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan peristiwa yang dituntut oleh musyrikin Mekah pada ketika itu, kemusnahan sentera abraham sentera bergajah adalah dengan wa arsala alaihim tayran ababi tarbihim bihijaratu itu kemuliaan tadi dengan bihijarati min jadi mudah-mudahan bukan saja pada waktu al-Quran atau ayat ini diturunkan 1400 tahun yang silam tapi sepanjang masa bila manusia mendengar ya, firman Allah Subhanahu wa taala ini maka datanglah kegerunan pada hati-hati manusia mudah-mudahan ya, semakin ramai yang insaf dan semakin kurang yang berani untuk menentang Allah Subhanahu wa taala. Sosia pusingi aliansi jawatan fasya masjid al-Mujaddidi danil simat yang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah telah jumpa pada pagi yang ke-29 dalam bulan Zulhijah tahun 1434 Hijrah. Ya. Ya dua hari lagi dul hujah akan berakhir dan kita pun selesai ketika doakan eh, macam yang kita biasa sebutkan taqabbalallahu minna wa minkum bila ketika Nabi dan para sahabat apabila eh, khususnya mereka menyambut kedatangan eh, Aidulfitri dan Aidul Adha itu juga eh, macam gitulah disebutkan taqabbalallahu minna wa minkum setiap kali kita selesai mengerjakan ibadah kita berharap eh, dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum Allah menerima amal ibadah yang kita laksanakan itu bagaimana Allah Subhanahu wa ta memberikan taufik dan hidayah sehingga kita dapat melakukan ibadah tadi dan seperti itulah kita berharap berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa agar Allah taqabbalallahu ya semua amal mula Allah menerima daripada kita semua jadi mudah-mudahan saya doakan selari-selari selari-selari kita muslimin muslimat yang sudah pun eh, pulang eh, akan pulang mengerjak eh, daripada eh, tanah suci eh, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun hari ini biasa kita baca tapi untuk dapat perkataan disebutkan lagi ialah manhajah eh, walam yersuq walam yarkus raja'ati yaumin waladatu ummu siapa yang selesai mengerjakan ibadah haji dan semasa haji itu tadi dia tidak melakukan perkara fasik dan dia juga tidak mengeluarkan kata-kata kesat yang dia bersabar menahan lidahnya daripada mengeluarkan kata-kata keji lalu kata Nabi raja dia pula kayau min waladat ummu seperti hari di mana dia dilahirkan oleh ibunya jadi mudah-mudahan begitulah keadaan Seterusnya kita Muslimin muslimat yang telah pun berjaya selesai bertahulun dan tulang semula ke Pangkuan keluarga dalam keadaan yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri. Ia disemintal menunggu bahagian Muhajirat. Teruskan agenda perbincangan sembang sembang kita berusia. Mu'jizat Al-Quran Al-Khari Dalam menerangkan eh, Fakta ilmi yang eh, Tentang kehidupan Tentang alam semesta Tentang apa yang eh, Diperlukan oleh insan Dari segi informasi eh, Maklumat dan ilmu pengetahuan Baik kali ini kita lihat eh, Tajuk Yang mungkin ringkas saja Bincangannya kalau pada pertemuan lalu kita bincangkan tentang keajaiban ya, dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang ya, uh, tentang ya, susu ya, susu ibu dan hubungan di antara ya, uh, anak susuan dengan ya, dengan ibunya begitu juga dengan ya, dengan keluarga yang Yang berkaitan dengan eh, Ibu susuan tadi serta hukum hakam Berkenaan dengannya Juga sebagaimana yang disebutkan eh, Tersebutkan al quranul al-Karim eh, Allah subhanahu wa ta'ala Menjelaskan tentang uh, Tentang Perkara yang begitu penting Iaitu eh, berkenaan dengan Punyusuan ini tadi Kali ini kita lihat tajuk ini Iaitu Eh, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan melalui surah An-Nam bagaimana eh, proses atau eh, uh, datangnya eh, mok, susu eh, kalau kita tengok, eh, tajuknya mok from among sign eh, C-H-Y-M-E, sign and blood eh, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan eh, tentang eh, proses ini yang hanya diketahui eh, uh, baik eh, uh, iaitu pada abad yang ke-20 Dan Al-Quran Al-Karim yang diturunkan pada abad ke-7 Masyid telah pun menjelaskan perkara ini okay. dan para mufashirin uh, ada yang berbeza pandangan berkenaan dengannya nanti kita lihat insyaAllah sebelum itu kita lihat eh, sebelum daripada ayat berkenaan tentang susu ini pada ayat yang ke-65 dari surah An-Nam dari surah an-nahl iaitu dari surah an-nahl iaitu surah yang sama yang menerangkan tentang proses atau terjadinya madu cuma lebah ayat yang 65 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wallahu anzala <Sessizia> minas samaa'i maa'an fa ahya bihil ardha ba'da mawtihha Inna fi zalika la ayatan li qawmi yasma'un Sadaqallahul Aziz Pada ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala Menghuntan Fa'al Mubarak The present continuous tense Yang menerangkan tentang The function of ears Pendengaran Apa kata Allah Dan Allah Allah subhanahu wa ta'ala juga Maknanya kalau Christian Atau kalau sesiapa juga yang berpegang kepada akidah trinity atau apa-apa juga eh, pegangan yang tak betul sekali dia nak guna kalimah Allah then eh, let's listen to this apabila wallahu anzal dan Allah dia tak ada dia dia bukan eh, son of god dia bukan mary bukan tapi Allah yang maha esa Allah yang Maha Esa anzal minas sama'i ma, dan ma tiada zat yang lain, tiada tuhan yang lain yang menurunkan ya, air dari langit itu hujan, fa ahyabil arda ma'dama mautaha dan ya, Allah jua lah yang ya maknanya bukan hujan dari yang yang menyuburkan tanah, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang yang menyuburkan tanah. Sebab itu disebut sini Allah yang menghidupkan Ha, bukan benda tu Macam kita minum air Suas lah minum air hilang dahaga Tapi Yang mentakdirkan hilangnya Dahaga tu dari adalah Allah subhanahu wa ta'ala Ada kalanya Mungkin Allah nak tunjuk pada kita Kita ya, Tengok keadaan di mana Allah huji Certain people Yang dia Dahaga yang teramat sangat Minum, minum, minum, tak cukup Bukan nak me, Apa Nak memburukkan ya, Apa Sesiapa Tapi keadaan ini berlaku Jadi orang yang Saya uli Masya Allah Yang menghilangkan dahaga itu Siapa Allah subhanahu wa ta'ala Not the water isya Water ini Yang Allah subhanahu wa ta'ala Bagi ini sebagai medium Untuk menunjukkan pada kita Allah yang maha berkuasa Ha Itu juga Ya Sebab itu doa kita Kan ya, bila lepas makan Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Yang memberi makan, Yang mengenyangkan Yang mengenyangkan Yang memberi makan Itu apa? Allah subhanahu wa ta'ala Bukan makanan itu Dari isyaf yang Yang mengenyangkan itu Tapi Allah juga Alhamdulillah okay. Inna fi dhalika la ayat Al-Qawminya semua Kata yang dibikin itu Dengan proses Turunnya hujan, ah. Air Yang menyuburkan tanah jadi adalah merupakan tanda bagi kaum yang mendengar. Solishah. Ha. Lisan tu Abu Ya Allah Subhanahu Wa Taala tidak terdapat. Terusnya Muslimin Muslimat yang dimurahkan Allah Subhanahu Wa Taala ayat yang mengkhususkan pembicaraan tentang eh, mau ini jadi. Jadi itu berayat yang terusnya ayat 66 dari Surah Al Nahal. عَوْيِدَ اللَّهُ مِنَ al الرَّجِيمِ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ عِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِمَّا فِي بُطُونِهِ لِبَنِي فِرَارٍ وَذِمٍّ لَّبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ خَلَقَ اللَّهُ الْعَلِيمَ يعني شنو يعني إن لكم يعني الحليب هذا لتوكلت ولو كون الله سبحانه وتعالى يعني الله سبحانه Sebagai kaum ibu mereka itu mengandung mereka itu menyusukan dan eh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu tentang kelbihan eh, ibu berbanding dengan eh, dengan bapa dari segi kasih sayang yang, yang eh, hadis yang terkenal jadi. jadi sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menakdirkan kalau untuk manusia Bahawa wanita ini tadi wanita ini wanita Allah yang yang yang capable untuk menyusukan anak bukan bukan laki bukan bapa. Periksalah juga Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu di sini Inna Laku Untuk Kalian walaupun kita tidak tahu ya, susu lembu itu asalnya untuk ya, lembu menyusukan anak-anak lembu atau kambing ya, untuk kuda kerbau. Ya. Tapi kata Allah Inna Laku Untuk Kalian fil an'am pada binatang-binatang ya, ternakan itu ada naibrah sesungguhnya ada pengajaran ha, ya. ha. lesson for you ada pengajaran di situ apa pengajaran <tuh> kami kata Allah subhanahu wa ta'ala ya, kalau tengok perkataan nuski ni asal ituang ha, kan Allah subhanahu wa ta'ala sebut dalam ba'a apa? Dalam bak air zamzam Aja'altum siqayat al-haj Wa imarat al-masjidil haram Dalam ayatnya Siqayat Asal maksud siqayat ni Iaitu Menuangkan Menuangkan air Di air Siqayat al-haj itu Kemuliaan orang Quraish ni Kan ada Ka'bah Dan disitu ada sumber Mata air zamzam Itu air Atau mineral air mineral terbaik di dunia yang tidak boleh ditandingi dengan mana-mana air yang tidak menafikan nikmat Allah Subhanahu okay. wa ta'ala pada sumber-sumber air yang lain tapi okay. we don't talk about the best one that is Zamzam. -zam. Ya okay. jadi Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan aj'alukum sita'at al-haj kemuliaan Quraisy ketika so, mereka mengendalikan urusan haji jadi perkataan yang digunakan ialah syiqayah menuangkan. Dan dalam ayat ini yang berkaitan dengan benda dari susu ini dari pada ayat Quran nahl ayat 66 Allah sebut nusfiq. Kalau tengok terjemahan bahasanya literalnya nusfiq kami tuangkan untuk kalian. Maknanya jadinya susu tadi yang diminum tadi dan produk-produk tenusu -produk tadi kata Allah Nusraikum kami suangkan ha, kalau tengok translation ni dia we give you kata. to drink mimma ha, fi buku daripada apa yang ada dalam buku ni ha, buku ni iaitu dalam perut-perut binatang ternakan itu tadi ha, dibuat kajian ada ada kajian menyebutkan bahawa perut unta ada tiga bahagian, turut lembu, ada empat, eh, kambing, ya, disebutkan dalam lepas, plural ini, lepas jama' butuh ini, dia tak sebut, bakunan zatim kurut ya, tapi ada, bahagian-bahagian dia, min bayi faratin, wadamin labanan khalifan, syairan nisharifun, kalau ikut sejumahan dia, min dari, bayi, eh, eh, di antara, iaitu, Uh, from between ha uh, ini sebutkan begitu atau uh, from among uh, shine dalil al-faraat yaitu uh, dia bukan najis iaitu apa yang dimakan jam rumput uh, rumput and uh, digest di dia di, pergi kunyah kemudian masuk dalam uh, pro uh, digested uh, yang itu disebut sebagai faraat wan dalin dan begitu juga darah labanan qalifan sa'igan lisharib laban iaitu eh uh, pyomok perkataan laban ini disebutkan dua kali dalam al-Quran. Satu Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang nikmat di, di syurga wa anharun min labanin lam yataghayyar tamin. Kan susu, ya, susu kalau lepas diperah. Ya. Kalau dibiarkan begitu saja maka dia akan berubah. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala nak bagi tahu manusia, nak bagi tahu insan, bukan hanya nak bagi tahu masyarakat Arab Jahiliyah yang majority hidup cara nomad, biasa memerah susu, susu kambing, susu unta, ya deal with that. Tetapi untuk memberikan pengajaran pada semua seluruh umat manusia, pada setiap zaman. Dia nak bagi tahu tentang nikmat di syurga ni, sungai susu yang lam yataghayya yang tidak akan berubah rasa dia dia takkan jadi masam dia takkan jadi dia takkan rosak susu dia jadi. itu sungai susu yang sentiasa mengalir dan sebab itu takdirnya bila Nabi SAW disubuhkan ha, diberikan minuman oleh Jibril masa berisiwak Al Isra wal Mi'raj, apa yang dipilih oleh Nabi SAW Nabi memilih susu ha. Yang mana kata Jibril, Semua yang engkau telah memilih apa? fitrah Baik right. Yang dia sebut di sini Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan eh, From between eh, Atau from among Ah, jadi. Di antara Yang disebut paras tadi Iaitu shine eh, Atau saya tengok kejemahan English itu sebut Exceration eh, e x c e eh, Yang membawa maksud shine Ya eh? Uh, daripada kedua-duanya ini tadi yeah. susu yang pure yang uh, syairan khalifan syairan yeah. yang palatable to those who drink nah, dia sebut begitu Yaitu yang boleh diminum Dapat Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan yang boleh diminum ayah susu ni Allah boleh diminum kan yeah. kan yeah. Allah subhanahu wa ta'ala nak memberitahu kita bahawa ada proses di situ ha, macam kalau kita kata kita dirikan kilang ada bahagian-bahagian dia yang saya pun saya tidak menjelaskan saya bukan ya. harif dalam bidang tu. tapi Allah SWT ta nak menerangkan bahawa ya, butun iaitu perut binatang-binatang umpama kilang yang ya, memproses sehingga bila ya, diperah kusu itu tadi Kali susah ni syarib. Bagaimana dia boleh jadi putih? Bagaimana dia ada protein ni situ, ada eh, lemak, eh, dan dia susah eh, juga ni syarib yang eh, yang mudah untuk dijadikan minuman tak payah. Eh, tapis lagi tak payah beli apa mer filter. Kalau kita ada water filter, eh, kita tak payah ada mer filter. Kerana, once diperbolehkan untuk syudari terus boleh diminum ha. baik uh, sebelum kita tengok fakta-fakta eh, uh, ilmiah fakta saintifik berkaitan dengannya kita lihat eh, pandangan eh, para mufassirin eh, berkaitan dengan ayat ini tadi kerana di zaman eh, tafsir ini ditulis oleh eh, al aimmatul mufassirin imam-imam mufassirin Al-Ali Al Imam Ibn Qasir Al-Qurkubi Al-Baydawi dan lain-lain ya. Kajian Menyeluruh Tentang fakta ilmiah Berkenaan dengan susu bagaimana Proses ini dibuat Belum lagi Dijalankan, sudah ada usaha Tapi belum ada Satu satu apa, Fakta yang penting yang boleh dijadikan sebagai reference sebagai rujukan jadi para mufassiri ya, dengan hidayah dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala mereka membuat penafsiran dari segi bahasanya sahaja baik lepas itu kita lihat perkataan al faras dalam dalam ayat ini terifaraq quma fil kirsh iaitu apa yang ada dalam kirsh iaitu perut lah perut kalau kita buat korban tu kita belah perut tu perut lembu tu kurş dipanggil. Ha, jadi kala, pada kambing untuk eh, dan lain lagi. Wa qila huwa sharjin madama fil kursi. Ha, dan adalah dia dinamakan faras atau apa eh, sharjin. selagi mana dia duduk dalam kursi tadi, dia tidak pergi kepada eh, usus eh, sehingga dia menjadi najis, itu dipanggil faras. Baik. اقوال mufassirin pandangan atau pendapat para mufassirin ikhtalafa mufassiruna fi mahalli al ayat karima, al karimah bisabab ikhtilafihim fi fi fahmi madulati ba'd al alfaz fa tatawwara ba'd anna ibaratan min bayni ja'at li at maksudnya di para mufassiri Alih-alih tafsir tadi berbeza pandangan berdasarkan kepada their understanding Berkenaan dengan ayat ini Itu bukan kata pandangan mereka salah Siapa kita nak kata pandangan mereka salah Mereka yeah, uh, lebih dahulu Dan mereka membuat kajian yang melebihi yeah, ber, Berkali-kali ganda berganda ganda kajian yang yang mereka lakukan berbanding dengan kita uh, Semua di sini ada uh, Mereka sendiri berselisih, berbeza pandangan Ah, فتطور بعض فجائن daripada mereka bahawa maksud perkataan tadi kita sebut min tadi from among from between atau from among membawa maksud lit tabi' iaitu sebahagian. Ah, ha, maknanya dalam dalam the understanding, oh kalau macam tu susu tadi okay, adalah Uh, from among the, maknanya sebahagian daripada uh, apa paras tadi iaitu sign tadi and blood so between it susu ay min ba'dil farasu awa min ba'dil dam iaitu sama ada dia sebahagian daripada paras tadi sign tadi or a part of blood بينما ra'a karuna annaha makaniyatun ay lima kanin bainal jam wal sementara pandangan para mufassirin yang lain pula yeah, mereka berpendapat yeah, karena, kenapa kerana yeah, para mufassirin ini zaman ada ibadah korban dan sebagainya tapi dia yeah, dia belum ada yeah, kajian yeah, belum ada mikroskop belum ada ya yeah, kajian yeah, berkenaan tentang bahagian-bahagian yeah, dalam digestion system itu tadi yang boleh menerangkan yes, uh, penafsiran tentang ayat ini dari segi eh, dari segi saintifiknya baik uh, jadi pandangan lain pula menyatakan apa tu dia kata anna ha makani ay I min mean makani baina dami wal khos iaitu suatu makan makan ni tempat ha, dia ada tempat ha, dia kata di antara sain tadi and between sain sain and light tadi ada tempat khas. itu maksudnya. Ah wa najmalu fi ma yati hasilatuma qala al-mufassirun Dan kita ringkaskan di sini beberapa pandangan para mufassirin eh, untuk eh, untuk eh, sebagai eh, renungan sebagai apa sebagai perbandingan daripada fakta-fakta ilmiah yang telah pun kita tahu kita ketahui berdasarkan kajian. Baik, one of that riwayatun ba'ifah an Ibn Abbas ada satu riwayat yang ba'if riwayat ini dia dia, dia ba'if dia lemah diriwayatkan daripada Ibn Abbas dia tidak sampai kepada Nabi Alaihi Wasallam. Okay. mafaduha aa, jadi kesimpulan daripada riwayat Ibn Abbas dia menyatakan anna da'batan ta'kulul uj fa'idha s-taqarrati karsyha ta'anathu fa'kana asfalahu faratan wa ha. ausatuhu labanan wa a'lahu daman Ah so bila disebutkan riwayat yang ba'id di sini dia, dia tak kata ini riwayat palsu tapi jalan periwayatan dia itu lemah macam bila kita bersyakak tentang hadis ba'id dia belum tentu palsu tapi eh, kerana jalan periwayatan dia itu di riwayatkan oleh orang-orang yang ada problem dari segi periwayatan maka status dia ba'id hauz kalau yang memang betul-betul dusta, palsu itu, itu palsulah. Yeah. Uh, jadi dalam ayat ini menyatakan kesimpulan daripada pendapat Ibn Abbas. radhiyallahu anhu. Ibn Abbas adalah seorang sahabat yang arif tentang penafsiran. Semua yeah. dalam ayat ini, yeah, dia menyebutkan ini. Yeah. Tersungguhnya binatang itu tadi, bila dia memakan yeah, makanan dia, rumput tadi, Fa idastaqarra fi firshiyah bila dah masuk dalam eh, bahagian perut dia ah eh, maka perut tadi yang akan menghancurkan eh, memproseskan jadi so, fakana asfaluhu which is true in, in, in the first place fakana asfaluhu tapi yang di, disimpulkan oleh riwayat yang dikatakan datang daripada Al imam Ibn Abbas ni dia kata yang bawah tu dia kata bila dah dah di digest tadi Yang eh, rumput tadi Yang bagian bawah tu adalah disebut faras San Wa'usatuhu labanan Dan tengah tu dia kata susu Wa'a'lah udaman Dan bagian yang atas tu adalah Adalah blak dia kata So dia kata in between tu Yang tengah tu adalah susu tu ha, Dia kata begitu وقد أورد هذا الحديث كثير من المفسرين، ترى مفسرين ramai yang meriwayatkan hadis seperti ini, dia bukan daripada Nabi, صلى الله عليه وسلم، pendapat ابن, ابن عباس رضي الله bagian daripada mereka yaitu Al-Imam Al-Baydawi, Al-Qurtubi, Abu Shuaib Al-Shawkani, Ibn Al-Jawzi dalam tadzkirnya ya, Zaidul dan Imam Al-Alusi dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani dan yang lain-lain daripada mereka juga meriwayatkan daripada sumber yang sama iaitu pendapat pandangan Imam Ibn Abbas berkenaan dengan penjelasan tentang apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala from among tadi. وقد علق بعض هؤلاء المفسرين على القول المنسوب لابن عباس رضي الله عنهما. Jadi semuanya menggantungkan apa They are understanding Atau pendapat mereka Daripada apa yang diwayatkan oleh Ibn Abbas ha, Selepas mereka ya, Membuat penelitian pada masa tersebut Itu kita sebutkan faktanya ya, Penafsiran ini datang Sebelum daripada peralatan ya, Sanggih, mikroskop Dan lain-lain sebagainya Ya, proses pembedahan ya, kajian tentang itu di, dijalankan faqala kullun min abu shuhut wal baydawi wal alusi anna al labana dama la yatakawwanani fil kalb dalam pandangan yang lain abu shuhut al baydawi dan alusi dia membuat ya, selepas ya, aa, satu masa dia membuat pandangan yang lain dia kata istilahnya ya, susu ni dia tidak ya, Diproses dalam apa? Yang kurs tadi, iaitu dalam perut tadi. dia tidak perlu diproses di situ, lihat kan. Tapi diproses dalam bahagian yang lain. Iaitu boleh sebut begitu, dia tak boleh sport apa? Apa? Spesies bahagian-bahagian itu tadi. Baik. Rasulullah ma'ani ⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄ aiqulal laban wal dam la yatwalladan fil kurb. Jadi al-imam yang lain iaitu al-imam al-Alushi ya, dan begitu juga ya, al-imam ar-Razi al dalam tafsirnya memilih pandangan ya, yang menyatakan susu tadi dia bukan form dalam dalam perut tadi. Kan? Sebab perut tu hanya untuk sain tadi. Ya, dia tidak apa? dia silap di protein di situ fa eh. innal tuzbahu daiman wala yara fi karshiha shay'un min dhalik dalil dia atau eh, apa hujjah dia dia kata kalau kita sembelih binatang kemudian kita belah binatang kita tengok perut dia tak ada susu betul tak fa inma dia ada kantung eh. kalau lembu betina atau kambing betina dia ada kantung susu pun. kalau begitu dia kata Tidaklah ayat ini memaksudkan bahawa laban tadi pium tadi Di tadi berada dalam perut dalam perut tadi. Ha. Walau kana tulatuma dhakara fihi la wajaba an yashahida bi ba'd al ahwal wa shay' alladhi dallat al mushahadah 'ala fashadihi lam yajuz al ilayhi. Jadi pandangan dia hujang dia dia kata kalau menjangkut pandangan ini adalah pandangan yang tak boleh diterima kerana dia berlawanan dengan apa yang kita lihat. Ha, ya. Baik, zat Rafa' ha, al-Mufassirin an al-farsu huwa masdar al-jam wa al-laban ya, ay yaqruju al-damu min al ada pandangan lain pula. Nah, ini kita sebutkan ya. pandangan para mufassirin so that lah. Katakan ada orang counter Al-Quran Maka kita lah The lawyers Yang akan explain this ha, Kalau dia kata This is the mufashiri yeah, Among the Muslim scholars yeah, Say this eh, yeah, Kita as The lawyers of Islam yeah, Akan explain Akan menerangkan Dengan baik yeah. Jadi para mufashiri yang lain berpendapat Bahawa Al-Quran tadi The sign tadi adalah mazdah atau punca datangnya darah dan dan dan susu itu tadi ha iaitu keluar dari keluar darah dari faras, dari sign dari dan keluar susu juga daripada situ ha. baik in sahih uh, fal murad an awsatuhu yakun madat alaban wa ahlaahu madat dam fil karsh wa bi al shaukani ini pandangan ya, yang ya, diterima atau di, dijelaskan disebutkan oleh al imam al shawkani dalam kitabnya fatul qadir huh? kita jangan condemn ya, kerana mufassirin ini mereka mendapat hidayah bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala sebab itu disebutkan Iza al hakim Iaitu pemerintah Apabila dia berisytihad Sebab itu untuk menjadi pemerintah Ini bukan cakap pasal politik Tapi cakap tentang Tentang urusan agama Cakap tentang isytihad Sebaik-baik pemerintah itu Ialah apabila mereka Mampu berisytihad Iaitu yang Memiliki ciri al qawiyul amin Dia kuat Eh, dari segi pengetahuan kuat, dari segi eh, fizikalnya, walaupun itu bukan syarat. Eh, tak, semestinya orang yang duduk di kerusi roda, dia tak boleh jadi pemimpin tertinggi, tidak. Perkataan kawih itu tadi, dia merujuk kepada kekuatan. Eh, akal perkirannya dalam menentukan suatu perkara. Eh. Dan amin, dia mesti amanah. dia mesti jujur. Itu so, of course, no doubt. Eh. Sampai Nabi hakim. bila seorang hakim itu berisytihad bila tidak ada keputusan yang boleh diambil daripada Al-Quran, Al Sunnah, Ijma' Qiyas, ya, pandangan para ulama' terdahulu maka bila dia membuat satu keputusan and of course, satu keputusan itu adalah keputusan yang ya, menggunakan kebijakan kebijaksanaan ya, bukan sesuatu yang boleh dipersendakan kenapa gula naik? sebab ada ramai orang kencing mani that is yeah, you know something kalau itulah eh, keputusan masyaallah yeah so sad to hear that right ya bila kata decision eh, keputusan yang eh, sesuatu yang you know you cannot just be on the boleh dipersendakan ah ha, dia begitu senang jadi yeah, mereka ini nak sebutkan para ini, apabila mereka tidak mendapat yes satu eh, pendapat yang tuntas mereka mereka akan sujud kepada Allah mendirikan istikhar solat istikhar solat istikhar ni sebagai macam mana kita kita tengok kehidupan para ulama eh salat, salat. salat istikhar ini macam working table bila mereka nak dapatkan suatu keputusan nak menulis nak menerangkan mereka akan sujud kepada Allah minta ampun kepada Allah dan eh, mereka bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala atas salah benarnya sesuatu yang yang mereka ya, mereka putuskan ah ha, begitu. Baik, wazatala kathiran minal mufassirin ma yattafiqu ma, ma jaa bihil ilmul hadis. Ah ha, sebahagian daripada para mufassirin eh, pula berpandangan apa yang hampir menyamai penemuan eh, ilmiah eh, moden min anna laban tastakhlasu min al-faras ini iaitu pandangan para mufassirin sebahagian mufassirin menyatakan bahawa mukawinat al-laban iaitu proses terjadinya laban susu yang p्योर murni tastakhlasu dia hasil daripada proses saringan daripada bahan ni tadi sain ni tadi eh? dan kemudian kustak lasu ha, iaitu di, apa? di proses pula daripada darah sehingga terjadinya susu itu tadi juga yang berpendapat di sini adalah imam-imam eh, yang sama tadi yang mana bila mereka buat eh, kajian semula eh, masa demi masa akhirnya Allah SWT menunjukkan eh, menunjukkan Eh, pandangan lain untuk mereka yang menyamat sebab itu kita kata, bila ada orang counter satu-satu eh, perkara tentang Islam tadi so that we know, oh sebenarnya ini apa yang disebutkan before, tapi kemudiannya eh, bila revise semula, maka ini ah, pandangan ah, okay. baik وهكذا نلاحظ اختلاف المفسرين في هذه المساله بسبب عدم توافر المعرفه العلميه في زمانهم قام قلت له الدكتور غران سميه سياف عبد المجيد بن عزيز الجندل كتب اللي قال كتب دابت كان برbedaan pandangan para mufassirin eh, berkenaan dengan ayat yang menerangkan tentang proses terjadinya susu sebab so siapa bila dia minum susu bila dia beli, eh, bila dia beli eh, produk penusu ni tadi eh they must be indenuh bahawa semua ini terjadi dengan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala not just we consume eh, kita bukan hanya sebagai pengguna tapi kita sebagai orang yang memiliki akidah eh, kefahaman eh, understanding that susu ni tadi adalah satu produk yang Allah subhanahu wa ta'ala proses eh dalam digestion system yang ada pada binatang-binatang ternakan, yang kemudiannya kata Allah, wa inna lakum bil an'amil aibro. Bagi kalian, apa yang ada pada binatang ternakan itu ada lesson for you, so that you know Allah subhanahu wa taala. Amiin. Baik. Uh, jadi kita lihat pandangan para mufassirin ini berbeza, kenapa? kerana eh, azamu tawafuril ma'rifah belum ada inkaniah kemampuan dari segi peralatan canggih, eh, teknologi Sebagaimana yang ada sudah itu mereka berbeza pandangan sehingga ada pandangan-pandangan para mufassirin ini tadi yang dia eh, tidak teli dengan eh, hasil kajian ilmiah, artinya bukan Al-Quran itu dah, ya. Al-Quran tadi yang tak teli, tidak, tapi pandangan sebahagian mufassirin. Wa ha? ma'adza laka Allah Ta'ala ba'd al mufassirin ila al fahm al sahih li ma'na min bayn. Tapi dia kata time to time dalam masa yang sama para mufassirin ini mendapat bimbingan hidayah dari Allah Subhanahu sehingga pandangan mereka akhirnya eh, menyamai eh, walaupun tidak ada teknologi pada waktu itu peralatan canggih Tapi mereka mampu menerangkan Sesuatu yang ya, Menyamai apa yang ditemui Dalam kajian moden Walaupun mereka tak boleh nak Terangkan proses tadi yeah. Tapi yeah. Mereka ada understanding bahawa Dia bukan ya, Dia bukan mix tapi dia adalah proses ya, daripada sal, ya, blood dan kemudian ya, pada saluran-saluran ya, yang tertentu sehingga masuk ke dalam kantong yang kita sebut. Setilak dia, bilade, mudahnya kantung susu sehingga terjadinya apa yang disebut sebagai labanan khalifan syaikhun li sharbi. Baik, uh, kemudian kita lihat. Eh uh, innal ladha thalifan fil ayat dalil akhar ala anna mawad alaban al tuhlakum min bain adam bahwa perkataan thalifan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat ini eh, ayatnya jin mungkin kita lupa dalam surah an-nahl ayat 66 mana Allah sebut labanan thalifan daripada syal eh, and blood tadi keluar labanan thalifan eh, thalifan dan ini yang pure sebab itu suratul ikhlas kita kena pure dalam akidah kita only to Allah subhanahu wa ta'ala bukan oh. mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala hatta dalam ibadah kita yang disebut sebagai apa uh, riak itu adalah syirik pulkhafi iaitu syirik yang kecil apa artinya sudah hilang keikhlasan kenapa ada unsur eh, syirik dalam dalam niat kita itu tadi Dengan mungkin bisikan iblis dan syaitan Kita jadi tergelincir From pure To Allah subhanahu wa ta'ala Lillahi ta'ala Ada niat eh, Ada eh, intention yang lain Yang berkenaan dengan masyarakat Walayyazulillah Baik Uh, jadi qalisan fil ayati dalilun akhar adalah merupakan dalil lain hujjah lain bahawa mawad dan laban eh, by the means dia eh, tuhlasu min di antara iaitu proses yang dilalui tadi from shine and blood ba'da an al-saltat min al-fars yaitu selepas daripada shine seperti kepada blood eh, waqad al-maha ila hada al-ma'na ya mengambil pandangan dia tadi allata ha, min musalafah dalam dan al farq falam yختalita bih jadi kata al imam nah apa tadi at-tabari dia kata dia, dia purify ya eh, kalau kita tengok kalau kita, manusia pandai buat water filter dan sebagainya dia dapat air yang eh, filtered water tu tadi eh, yang pure tadi yang menghindarkan unsur-unsur eh, yang tidak diperlukan maka begitulah eh, susu itu tadi eh, yang walaupun dia melalui proses eh, yang kita katakan eh, ada san tadi yang dianggap sebagai eh, kotoran dia bukan kotoran tapi dia merupakan sumber makanan kepada binatang ternakan tadi tapi proses dia itu ok eh, Ha, sehingga menuk, bertukar menjadi menjadi susu itu tadi baik illa anna mufassirin rahimahullah lam yushiru ila hadha al ma'na al-dhahir 'ala al-qauli bi qalifan ta'ni anna al ah para mufassirin dia tidak menerangkan sebagaimana penjelasan okay. macam yang kita baca dalam the history ya okay the history bagaimana the blood circulation dikaji eh, peralatan tentangnya kemudian kemudian the history of learning of the function of the organs of the digestive digestive system itu tidak diterangkan oleh para mufasin ahli-ahli tafsir but again dengan tidak mengurangkan sedikit pun our respect to them eh, penghormatan pada mereka kerana mereka orang yang dekat dengan Allah SWT dan sehingga mereka berstatus mufassirin kita bukan mufassirin, we're not bahkan kita ambil lesson daripada penafsiran yang, yang dibuat oleh para mufassirin, kepada Imam Ibn Kassir al Qurtubi, Al-Baybawi, Al-Alusi ya? ha. dan lain-lain lagi ya? ha. cuma mereka membuat satu kesimpulan dan mereka tidak explain in detail, seperti itu ha wa ha, innam ala al qawl bi anna anna al labana la yastahabu dam wa la ra'ihat al far ah kata dan al misal macam kalau kita tengok susu yang diperah tadi dia tidak berbau berbau cyanide berbau rumput yang apa yang telah dimakan dan telah di digest kan yes, sebab bila sebut digestion dia yes, dia ada amylase dia dia ada enzim dia yang mana menukar eh, bau asal eh, apa makanan dinasang itu tadi pada bau yang lain tapi dia kata ambil susu ni dia tengok dia bukan ada bau eh, bau apa bau ni tadilah eh, bau sain tadi tapi dia memang kior dia kata dan begitu juga dia tak ada warna darah eh, kalau warna darah gemerah Ha, tah, dekat betul tu gedaklah Janna Mas'udi tu darah putih. Ha so, tu kena kajilah kan. Sejarawan kena kena dig the, the evidence lah kalau betul lah darah Mas'udi tu putih dan dig apa catatan dia dan sebagainya. If not kan. Kita bukan eh, condemn kerja kerja sejarawan Tidak No eh tapi we talk about the fact. Ha, the true fact. Ha begitu. Jadi balik kepada susu yang tadi Eh, tak ada pun warna merah darah pada pada susu itu tadi sebab itu lah, dia mengambil eh, dia mengambil apa uh, the understanding bahawa dia masukkan khalisan tadi iaitu menukar daripada warna makanan rumput tu tadi okay, dan begitu juga warna darah tukar kalis pure menjadi warna putih susu itu tadi aa ha. aa uh, atau qalisan an sha'ibati ma fi dam wal faraj min dan begitu juga dalam tafsir al jalalain eh, dia sebutkan dia tak ada dia, tak ada unsur-unsur kotoran yang terdapat pada rumput eh, dan juga apa yang ada pada darah itu dia lain dia Ha, jadi sebab dia tak boleh terangkan Waktu itu vitamin apa Yang terdapat pada susu ini tadi Baik, seterusnya kita lihat Wajhul i'jaz Apa maksud wajhul i'jaz? Apa mu'jizat daripada Ayat Al-Quran, iaitu tanda Kekuasaan Allah Subhanahu SWT Dia macam juga ya, yang lain-lain Bila kita talk about ya, Bila mana Allah menerangkan tentang Tentang alam semesta Tentang ya, The Barriers between two seas Apa mu'jizatnya di situ Maknanya tak ada siapa-siapa tahu Sebelum daripada ya, Adanya peralatan-peralatan yang canggih Yang boleh menerangkan tentang proses ni tadi Yang boleh menerangkan tentang vitamin-vitamin yang terdapat pada Pada segelas susu Ya lemak dia walaupun kita ada uh, fakta lah di sini iaitu eh, faktanya pada pada susu itu tadi dia ada apa dia adalah form uh, 86.6 water for 4 4.5 lemak lactose ada 4.6 yeah. ini apa uh, caffeine 2.7 kemudian uh, whey protein 0.6 Eh, Ni NPN 0.1 Minerals 0.7 Salt 0.17 Vitamin and Enzymes 0.13 Itu berdasarkan kajian Sebab itu kita sebut tadi Para mempasyilin dia tak terangkan Berapa jumlah water, fat, lactose eh, Itu eh, di, eh, didapatkan hasil penelitian Hasil kajian almiyak Ya, Nama para mufasri ini Dia membuat satu kesimpulan Daripada perkataan khalifan Pure itu tadi Baik Apa mu'ajizat Daripada ya, ayat Al-Quran Dan perbincangan ini tadi ya, Sebagai kesimpulan Jadi dia kata sebelum ada Peralasan yang canggih Sebelum ya, dapat dijelaskan Tentang fakta-fakta tadi Ada berapa persen apa semua ya, Tak ada siapa-siapa tahu ya fi alqarnain almawdiyani khususnya pada kurun-kurun eh, yang awal rahsia eh, asrar majri fil jihad alhabni rahsia atau apa sebenarnya yang berlaku pada digestion system yang terdapat pada binatang ternakan itu tadi sehingga sehingga terjadinya sehingga adanya produk ni tadi iaitu labanan khalitun fioma ini tadi ha fil jihadil hazmi' indal hayawan wal insan, sama, bagaimana macam mana tidak diketahui digestion system yang ada pada manusia, begitulah yang ada pada haiwan wa wala'itu zalikal jihad dan peranan, atau tugas apa, bahagian-bahagian pemprosesan yang ada pada tubuh manusia dan haiwan ini tadi wa alaqatuhu bidawratid damawiyah wa marahilu terkumpul laban di perutan an'am dan begitu juga hubungan di antara ya, setiap ya, bahagian ya, atau anggota atau apa organ ya, organ pemprosesan itu tadi digestion system itu tadi sehingga terjadi ni apa tadi laban ya, susu pada ya, ekprot binatang binatang ternakan tadi Apabila terkemuka ya, kesanaatul alajjizah dan tajarrub alilmiyah abara qurun 'arafa alinsanu anna mukawinat alzaban tastakhlaq ba'da hadn alqan. Apabila zaman berlalu masa berlalu maka didatangkan ya, atau teknologi sudah ada penemuan sudah diperolehi maka manusia mulai mengetahui bahawa sesungguhnya pialmu itu tadi ya, adalah hasil saringan adalah hasil pemprosesan daripada eh, digestion system ya, yeah. mim bainil khawati, iaitu bermula prosesnya daripada time ni tadi kemudian, watajri ma'am majradam, dan unsur-unsur untuk membentuk susu itu tadi masuk macam juga, vitamin minerals pada tubuh badan kita, yeah. dia diambil daripada makanan yang kita, kita ambil haa itu yang orang sebut tentang organic food dan sebagainya easy to ya, untuk mineral tadi masuk pada ya, pada pembuluh darah ya, dan lain-lain lagi baik wa tajri ma'a madradam latasilu ila alghuladil labaniyah fi buru'il anas bau diterangkan di sini memanglah ada segi zahirnya oh kambing betina lembu betina ha, Yang jantan tak adalah susu dia ah ha, Ya, yeah. baik. Bistiklau si mukawana teh laban, dari baini darah, tanpa ada muka, ada asar dalam laban, dari al-farsi atau darah tampon. Jadi itu meninggalkan sedikit pun kotoran yang ada pada bahagian pemprosesan itu tadi, sehingga memisahkan di antara sang najis blood tadi sehingga terjadinya laban al qalishun fi Allah wa tudakh salat al laban mandat as-sukar al laban allati taj'aluhu sha'idan lisharibe sehingga adanya di situ lektos, lemak dan dia lazat untuk menjadi minuman ha, dia bukan saja untuk keperluan kepada eh, disebut zuriat di sini eh, iaitu anak-anak pada binatang ternakan begitu tapi juga untuk keperluan manusia sendiri Eh? kan manusia dia tidak minum daripada daripada susu manusia semata-mata ialah baby dia minum apa lah kan jadi ha. okay. bagi kita orang dewasa ni mana sumber susu kita ialah binatang ternakan ni tadi ha baik هذه الاسرار كانت محجوبه عن البشر iaitu rahsia ini tadi Dahulunya dia tersembunyi daripada pengetahuan manusia di Allah subhanahu wa ta'ala memberitahu eh, Dalam bentuk ayat ini tadi Untuk manusia membuat kajian Untuk manusia me merenungkannya Sebab itu Allah gunakan perkataan la'ibrah Yang kita sebut la'ibrah ni tadi Iaitu ada lesson So when we talk about lesson Ialah something Yang kita mesti buat kajian ha, eh, Macam kemarin saya eh, Diminta untuk Ya, untuk buat kajian Lanjutan ya, Tentang si'ah tu Baik ya, Saya ucap terima kasih ya, Dengan Dengan apa? Dengan cadangan tu Dan Allah Saya buat kajian ya, Lanjutan berkenaan dengan ini. Itu juga Tentang hari ni Bila Allah subhanahu wa ta'ala Sebutkan tentang ya, Tentang ibrah lesson ni tadi So everybody has to ya, Do Research ya, berkenaan dengan ni tadi Baik Illa Bahad Rihlat Tawilah Minat Tajarut Wal Buhut Al-Miyah Al-Lati Istagraq At Kuroonan Wast Tidak Mala Fihah Adhidatan Suni'at Awal Marrat Al-Aid Al-Bahis Lam Yakun Laha Wujud Indal Bashari Qabla Zalib Maksim Kulah Al-Mazli Mu'jizah Ketika Ayat Mujudur Kan Para Sahabat yang ada pada ketika itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka bukanlah insan yang hadar yang memiliki tamadun semacam macam kita mereka berpakaian menutup aurat seperti kita mereka tahu eh, selepas datangnya Islam selepas datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam hukum hakam peraturan adab dan akhlaknya tapi dari segi kemampuan teknologi kita lebih Eh, Tentu eh, Lebih eh, Dari sudut itu Kemampuan teknologi ini tadi So then Dengan Penemuan-penemuan Yang berjaya dilakukan oleh manusia Sebenarnya ini mu'jizat eh, Iaitu yang melemahkan ego manusia Daripada Menafikan Manusia ini dia ego Dia tak menerima Tapi bila dia jumpa sesuatu Sebenarnya Dia menunjukkan di situ mu'jizat Maksudnya apa? Kalau kita kalau kita sebutkan mukjizat sepertinya melemahkan melemahkan ego manusia sudah so you cannot deny that this is the miracle of God of Allah Subhanahu wa ta'ala ah ha, begitu baik eh uh, faman 'allama Muhammadan lanansakan li siapa yang mengajarkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam who tell this ha? who told this to prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau orang tak mau mengaku bahawa Muhammad itu adalah rasul yang diutus oleh Allah. Besenang ya. Yeah. Kalau dia tak terima, dia berpegang kepada apa yang yeah, walaupun ni selalu yeah, disebutkan. Dia nak pegang kepada apa? Injil. Yeah. Pada Taurat. Yeah. Old Testament, New Testament. Besenangnya yeah, kalau kita nak ajak orang-orang ni berbincang. Yeah. Please bring us yang dikatakan sebagai Injil, dan apa juga yang dikatakan sebagai Taurat. Kita tak nak loh. Bible, Good News Bible, Old Testament, New Testament itu ompute bahasa Inggeris Kita nak yang pure tu Macam kita kata bila kita baca Al-Quran. Kita tak baca dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhilaf. Bukannya saja dalam solat bahkan kalau orang tadarus al-Quran apa dia ambil mushaf al-Quran resam usmani surah surah al-Baqarah Bismillahirrahmanirrahim alif lam mim zalikal kitab kita tak baca terjemahan kalau baca terjemahan kita tak dapatlah pahala macam eh, macam yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam satu huruf dapat dapat satu kebaikan yang digandakan jadi puluh ha jadi kalau nak buat al-Quran al-Quran yang dalam bahasa Arablah So, kalau orang yang adiu apa yang dibawa oleh Muhammad, they not believe in what uh, brought to us by the Prophet Muhammad sallallahu uh, alaihi wasallam. Macam contoh, seperti contoh ini, contoh berkenaan dengan fakta ilmiah tentang proses terjadinya susu ini tadi. Then you ask siapa yang ajar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang satu fakta ilmiah yang not even di, boleh diterangkan oleh para sahabat ya, Kalau kita kata Muhammad ni Dia tak tahu membaca Tak tahu menulis ya, Dia buta huruf Baik para sahabat ajma'in, Mereka boleh menulis Mereka boleh membaca ya, Mereka ya, ada ya, Kemampuan untuk itu. Pun mereka tak mampu menerangkan Kenapa? Kerana Kekurangan dari segi peralatan Yang boleh membantu mereka Semacam mana peralatan yang kita ada sekarang. Jadi, inilah evidence bahawa yang mengajarkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Allah azza wa the only one, ya, iaitu kul huwallahu ahad. Ain kemudiannya bila mana Allah Subhanahu wa taala menerangkan perkara ini Pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuktikan bahawa Muhammad itu walaupun kita tidak tengok wajahnya sekarang ini, tapi kita yakin itulah rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana so ini disebut bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah An-Nisa ayat 166 bilamana Allah berfirman la kinallahu auz lana minasy syaithanir rajul la kinallahu yakadu bima anzala ilayka anzalahu bi'ilmihi wal malaikatu yashhadun waqafa billahi shahida surah An-Nisa ayat 166 Tanda Dabi Wahai Muhammad Allah subhanahu wa ta'ala Senang jasa bersaksi Bahawa apa yang telah diturunkan Dengan apa yang telah diturunkan kepadamu Anzalah huji almih Turunnya dengan ilmunya Ilmu apa? Ilmu macam dalam ayat ni tadi Berkenaan dengan mur. From among Sain and black ni tadi Ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala Bukan daripada manusia Tapi dari Allah Manusia mengkaji Buat research Buat Yeah. Uh, pemerhatian And then come to the understanding Tapi ilmu ini tadi datang dari bawah Dari Allah subhanahu wa ta'ala Wal malaikatu tu yang syahdu Dan malaikat senantiasa bersaksi Bahawa ilmu Muhammad itu Adalah ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala Waka fahabillahi syahidat Maka cukuplah Allah itu Menjadi saksi Atas apa yang diturunkannya Menulis Al-Quranul Karim kepada insan yang bernama Muhammad Ibn Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi, eh, sekian dahulu eh, Dari saya Untuk tatapan kita bersama Aa, Saya ada print Lebih satu je lah Itu boleh eh, buat Saya tak sempat eh, Bincangkan berkenaan dengan Fakta-fakta eh, ni tadi Historical, chronology of Scientific discovery dan sebagainya Eh, Boleh tengok eh, website dia www.quranscience.com eh, berkenaan dengan animal eh. tajuk dia Moved from Among Sun and Blood eh, by Prof. Sheikh Abdul Majid bin Aziz Al Azindani ha, eh, kalau eh, mungkin ada masalah nak dapatkan kitab dia ni bagi Nabi Rasul so boleh tengoklah tadi beberapa eh, apa some of his work dalam eh, laman yang disebutkan tadi mudah-mudahan Ya, hasil usaha ya, yang ya, sederhana ini tadi semakin mendekatkan kita terfarrub pada Allah subhanahu SWT dan semakin memberikan kekuatan kepada kita ya, untuk spread the understanding ya, to our friends ya, among Muslim and also non-Muslim dan jangan pun kita ada tanggungjawab untuk membantu saudari-saudari kita kerinci misalnya kalau mungkin siapa yang belum kesempatan boleh lari hari-hari minggu, ha, jom kita pakat-pakat tengok ya. ha, nasib, sahabat, ya. saudara-saudari kita dikerinci. Dan begitu juga kita doakan saudara-saudari kita muslim-musliman yang masih lagi ya, menghadapi dilema, mindasan, kezaliman di Mesir, Syria, Palestin dan di tempat-tempat lain. Ya. أعوذ الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشفة الأنجاء والمرسلين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحومة وتفرقنا من بعده تفرقا معصومة ولا تدعتنا شقيا ولا محرومة اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نصر اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الشرك والمشركين ودمر أعداء كأعدادي اللهم اهد جميعا وجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم انصر إقواننا المضطهدين والمجاهدين في مصر اللهم انصر إقواننا المضطهدين والمجاهدين في سوريا اللهم انصر إخواننا فينا والمجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا فينا والمجاهدين في كل مكان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ووقنا عزاب النار وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وننفنا ما أفقل عليك اللهم حتى قولوا هذا وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته